Коли доля звела його з Ірою, він не зміг пройти мимо. Уперше, побачивши Юрія, вона захотіла зустрітися з ним ще. У нього була родина. Тож Іра не складала щодо нього ніяких планів. Але Юрій був поки що єдиним у її житті чоловіком, якого вона вирішила не кидати, як це робила звичаєм, а розстатися тоді, коли того захоче він. На сьогоднішній вечір у них було призначене побачення. Іра з радісним передчуттям чекала закінчення першого на новому місці робочого дня, аби скоріше побачитися з Юрою. Однак хоч би що вона робила, і хоч би де та з ким була, в кожнім ударі її серця незмінно звучали ті самі слова «Вірю», «Чекаю», «Знаю», «Зустріну». Розділ другий – Гладеньке волосся начебто зробилося тонше. Уже не спадає хвилями на плечі, а зібране на потилиці. Обличчя від цього стало округлішим і здавалося хоч трішки не таким худим. Не такими запалими здавалися щуки під вилицями. Руки теж схудлі, з довгими тонкими пальцями, на позір майже прозорі, схожі на двох утомлених пташок. Олена сиділа за столом у своєму кабінеті, в суціль заставленому шафами з товстими папками й альбомами. Звідусіль висувалися згорнуті в рулонні плакати й стіннівки. Вона чекала закінчення уроку. Погляд її був звернений на протилежну стіну, хоч навряд чи вона зуміла б відповісти, куди саме так пильно дивляться її очі. Але саме ці очі говорили, не криючись, про все, що, можливо, хотіла б приховати їхня володарка. Це були очі Мадонни, очі Божої Матері, темні, немов зовсім без райдужної оболонки, а самими лише величезними зіницями, очі, що виражають одночасно біль і все прощення, неминучість майбутніх страждань і радість життя супереч усьому. Олена все ще була гарна. Щоправда, краса її вже мала інші кольори. У юності це були золотаво-коричневі, жовті чи навіть жовто-гарячі тони. А тепер, скоріше, відтінки синього. Іноді густо волошкові, насичені, а часом блідоголубі, майже молошні, знебарлені, І лише в найрадісніші світлі хвилини Ніжно-бірюзові, блакитні, наче небо на сході. Олена Наврода, як і колись, привертала до себе увагу, але тепер не викликала бажання скоріше познайомитися з чудесною красунею, зблизитися з нею, домогтися її прихильності, а начебто заворожувала, змушуючи зупинитися, забути про суєтність і здивуватися що зовсім поряд така чиста, заспокійлива краса. Сама Олена так само мало звертала увагу на те, як реагують інші на її зовнішність. Жила просто, без витівок. Несла по життю, намагаючись не розхлюпати не свою красу, а свою душу. Вона, як і раніше, працювала завучем у першій і єдиній своїй школі хоча вже не раз їй пропонували місце директора в інших навчальних закладах. Але вона не була марнославна, не прагнула зробити кар'єру, вважаючи, що головне – добре виконувати ту роботу, яка є в тебе зараз. Актор має виходити на сцену кожен раз, як в останній. Гарний керівник ставитися до своєї посади Кожного дня так само відповідально, як і першого. Вона взагалі не була схильна до перемін. Але головна причина, через яку вона поки не відмовлялася від пропозиції посісти в директорське крісло, це необхідність на новій посаді ще більше часу віддавати роботі. Отже, ще рідше бути вдома та бачити, що там діється. 14-й рік вона була заміжня і не чоловіка. Істоту, що приходила вечорами додому, не можна було більше назвати чоловіком. Якщо...